Після першої невдалої сутички з повстанцями командуючий операцією генерал перегрупував сили. Ще раз викликав підмогу, в тому числі два нові гелікоптери, за яких, як йому сказали, він відповідає погонами і відрядив загін найкращих солдат нам на порятунок. Саме в той момент, коли повстанському ватажку хтось подзвонив на мобільний, висланий на допомогу загін займав позиції в лісі довкола бандитської криївки. Мимоволі спецназівці стали свідками подій, що розігралися на перелісі після того, як я урочисто вручив одному з телепнів інсургентів коробку з лимонками. Коли солдати регулярної армії увірвалися на галяву, я добивав останнього бунтаря з усієї сили колошматячи його залишками командирської тумбочки. Ось так ми з сьомиком і стали героями. Річ у тім, що ніхто з перуанців не знав до пуття, що там у нас трапилося. Ззовні все виглядало наступним чином. Я та Тьомик були єдиними заручниками в кімнаті з ватажком. Насподівано пролунав вибух, за ним ще один, потім ще, і ще, і ще, після чого на галявину в'єрвався спецназ і застукав мене за тим, як я якимось підозрілим обвуглиним предметом, в коротшую віку останньому живому терористу. Мене відразу обізвали Рембо і потягли до журналістів фотографуватись. Через два дні сеньор Алан Гарсія Перес, високоповажний президент Перу, на спеціально влаштованому прийомі Особисто вручив мені та напарнику медалі «За відвагу», превселюдно назвавши нас героями Перуанської Республіки. 21 березня, 28 травня, 5-15 червня 2010-го Київ. Деліріон – місто, якого не було. Ніколи не намагайтеся вести бізнес із державою. Я не кажу про якусь конкретну державу, наприклад, Україну, Перу чи Мексику. Я говорю в загальному. Якщо у вашій Макітрі Несподівано постане який-небудь конгеніальний задум стосовно того, як можна розвести чиновників на бабки, мерщи женіть крамольну думку з голуби. Останні кілька років я крутив афери нечуваної зухвалості, я вертів круг пальця досвідчених підприємців, я обманював цілі корпорації. Але ще жодного разу мені не вдалося надути представників державного апарату. Повірте, будь-яке шахрайство, так чи інакше пов'язане з державними мужами, від самого початку приречене на провалу. Вас обдеруть як липку, залишать ні з чим, ще й зроблять винним – погрожуючи посадити в тю рягу. Звання героїв Перу та симпатія самого президента розкрили перед нами двері найкращих родин республіки. Мене і Тьомика запрошували до себе в гості міністри перуанського уряду, верховний суддя, конгресмени справляючої партії, за ними вже стояли в черзі начальник поліції, директор Національного банку, кілька адміралів флоту та сухопутних генералів. Нас буквально благали бути присутніми на різних публічних заходах. Запрошували на телебачення, брали інтерв'ю. Невже скоро мене, мого друзяку, його запаморочливу подругу Білявку, почали пізнавати на вулицях столиці. Взагалі, шановні, слід розуміти, що займаючись усілякими шахрайствами, завжди краще лишатися у тіні. І це не рекомендація чи якась нудотна порада, це непорушний закон, аксіома. У випадку вдало провернутої афери такий підхід Убереже вас від заздрізників і надто допитливих, ніж порок. випадку фіаско, анонімність може врятувати вам свободу і навіть життя. На жаль, так сталося, що після того клятого трапунку з терористами в джунглях Мадре де Діос, про нас із напарником говорила все Перу. Тож Папербах я вирішив почекати з бізнесом, закономірно вирішивши, що наша надмірна популярність тільки нашкодить розкручуванню якогось небудь темного дільця. Однак незабаром я передумав. Добряче все обміркувавши, я вимислив, що стосовно нашої з ситуації можна застосувати дещо іншу аксіому, запозичену, із шоу-бізнесу. А звучить вона так. Чим більше людей тебе знає, тим більше на них можна заробити. Відтак я накидав у голові генеральний план дій і вирішив грати по-крупному. Для того, щоб заробити великі гроші, існує всього два можливих шляхи або ви виготовляєте щось зовсім маленьке, якось майже непотрібну і дуже дешеву дрібничку, зате продаєте її в астрономічних кількостях, або ж ви володієте дрібкою чогось, що раптово в одну мить стає потрібним усім. Перший спосіб, вимагаючи малих затрат часу, великих капіталовкладень, продуманого маркетингу тощо. Для другого способу необхідні лише інтуїція та вивертливий і авантюрний мозок. Ми з сьомиком сиділи на відкритій терасі Ростенького прибережного кафе в одному із кварталів Мери Флоросу, потягуючи на дороге перуанське пиво. Примітка. Сучасний житловий масив на півдні ліми Пруанської столиці. Маруся після кілька годинного купання в океані відпочивала у хостелі, де ми спинилися. Відразу за площадкою пролягала асфальтова чорна смуга автотраси, за якою починався сірий кам'яний пляж. Тихий океан звично пінився і шумів. На відстані сотні метрів від брухливого прибою на гостроносих дошках розяглося кілька серфінгістів у смолястих водонапроникних костюмах.